Судячи по останніх виставах, провадиться дуже інтенсивне садівництво, звичайно, не на півдні. На Київщині на 4 мільйони десятин припадає 19 тисяч десятин садів, що служать як домашнім, так і промисловим цілям. До Києва звозять силу яблук, слив, груш, вишень, волоських горіхів, броскви та абрикосів. Але культура винограду, що так процвітала на Україні літ 200-300 тому, тепер майже цілком заникла. І тільки в ботанічному саду Київського університету ще літ 6 тому можна було бачити виноградні лози, що й досі не можуть всохнути серед бур'янів. Які далекі ці здичавілі лози від того часу, коли за царя Олексія Михайловича до Москви спроваджували з Білгорода до Києва кавунових садівників та пасічників, а з Лубенського Мгарського монастиря – ченців для садового виноградного діла. Так само, як і виноград, наслідком мудрих заходів фінансового відомства майже цілком Заникла й культура тютюну, яка ще 50-60 літ тому давала значні прибутки не тільки поміщикам, але й селянам. Потроху підтримується ще хмільництво, та й то тільки завдяки попитові з-за кордону. Подекуди тримаються ще баштани та деякі чисто місцеві особливості, як, наприклад, сливи в опошні – малина на Харківщині, часник у черкаському повіті на Київщині, соняшники на Кубані і тощо. Примітка. Щодо баштанів, до твердження Чубінського, начебто вони суть спеціальність великоросів, треба зробити поправку. Це зовсім несправно. Великороси – тільки арендарі, придатних на баштани земель, та й то лише в деяких місцевостях на Чернігівщині та на Полтавщині. Це залежить від того, що баштани можливі тільки на цілині. тобто на землі, що її давно не орано, або на зовсім ще не займані. Таких земель у селян явна річ немає, як нема спроможності арендувати поміщицьку землю, але на баштанах працюють виключно українці. Розділ 5. Народня техніка. Найтяжчим завданням у даному етнографічному нарисі буде для нас дати уявлення неминуче поверхове про народню техніку. А в ній більше, ніж у чому іншому, знаходилось місце для всіх можливих впливів. І коли б ми захотіли розібратися в питанню, а що ж саме було творчістю самого українського народу, то виконати цього не довелось би. Через своє географічне положення Україна була відчинена для сили найрізноманітніших впливів південних, східних, західних і, безперечно, найменше, північних. Все це змішалося докупи, асимілювалося, набрало місцевого забарвлення та місцевого національного характеру. Певна річ, що в українській народній техніці заховалося ще мало дечого надзвичайно примітивного, але ці останки – Дорогоцінні для історика та етнографа з погляду національних особливостей можуть свідчити тільки про ту затримку, яку прийшлось зазнати українській національній культурі за останні століття. Здобування вогню та користування ним А Велика кількість вугілля та спалених кісток в розкопках – без жадного сумніву свідчить нам про те, що в палеолітичні часи населення України вже вміло